İdğam-mütəqaribeyn Formacı müxtəlif, lakin məxrəc etibarı ilə yaxın olan hərflərin bir-birinə rast gəlməsi zamanı yaranan idğam növünə idğam-mütəqaribeyn deyilir. Mütəqaribeyn sözünün lüqəti mənası bir-birinə yaxın olan iki şey deməkdir. Yəni, məxrəcləri və sifətləri yaxın olan iki hərif bir-birinə rast gələrsə, bu zaman birinci hərif oxunmayacaq, İkinci əhfsə isə Məxrəcləri və sifətləri bir-birinə yaxın olan, lakin formaca müxtəlif olan həriflər iki qrupta cəmləşmişdir. Birincisi qaf, kəf, ikinci isə ra, ləm, nun hərflərdir. İndi isə gəlin 14-cü dərsi izah edək. İdğam sözünün mənası, dediyimiz kimi, hər hansı bir şeyi digər bir şeyə daxil etmək deməkdir. İstilahi mənası isə, Təcvidə elmində mənası isə hər hansı bir həriflərin başqa bir həriflərə daxil olması nəticəsində birinci həriflərin itməsi, ikinci həriflərin isə qoşalaşması və ya şəddələşməsinə deyilir. Mütəqaribəyin isə dediyimiz kimi qarib sözündən götürülmüşdür. İki yaxın olan, bir-birinə yaxın olan iki şey edilir. İstilahi mənası isə məxrəcləri və sifətləri Yaxın olan, yəni məxrəc etibarıyla eyni yox, yaxın olan, yəni biz dedik ki, idğam mütəcənisə ində məxrəcləri eyni olan, amma idğam mütəqaribə ində isə məxrəcləri yaxın olan, amma formaca müxtəlif olan həriflərin, yəni iki hərfin bir-birinə rast gəlməsi zamanı yaranan idğam növüdür ki, burada birinci hərif itəcək, ikinci həf isə qoşalışacaqdır.